Egy héttel ezelőtt. Mi az a meglepetés? Nyílt ágra, emese óriási kék szeme. Tonka nagy levegőt vett. Kiderült, hogy az apukád nem halt meg. Az én apukám! Pirosodott ki a kislány arca az izgalomtól. De hiszen azt mondtad, hogy meghalt. Én is azt hittem, mert ő egy nagyon fontos munkát végzett, és folyton utazott a nagyvilágban, aztán egyszer nyelt egy nagyot, amikor épp messzire utazott, baleset érte, és kórházba került. Úgy, mint én? Igen, de sokkal rosszabb volt, mert nem volt ott mellette senki, akit ismer. És és nagyon beütötte a fejét, emiatt elfelejtett egy csomó dolgot, ami történt vele. Minket is? Tonka hevesen bólogatott. Utálta, hogy hazudnia kell, de valahogy kénytelen volt visszahozni emese képzeletbeli apukáját az életbe. Mindenáron. Az első most a gyerek egészsége, hogy újra meggyógyuljon, aztán majd csak lesz valahogy. Tudta, András nem fogja könnyedén lenyelni az újabb hazugságot róla. Már annak sem örült igazán, hogy azt hazudta a képről, amit Emese a fiókjában talált, hogy ő az apukája, de meghalt. Ki gondolta volna, hogy ennyi év után összehozza újra őket a sors? A sors, ami talán azért hozta ide Andrást, hogy a segítségükre legyen, és ő megmenthesse emesét. Talán egyszer meg fogja bocsátani neki ezt is. De annyira ismerte a férfit, hogy nem fog nemet mondani. Legalábbis akkor nem, ha hirtelen szembesül ezzel a tényjel. Félt, ha először elmondja neki, mit tervez, talán lebeszéli róla. És utána mi történt szegény apukámmal? Nézett aggódva a kislány. Sokáig kórházban volt, de hiába próbált, nem emlékezett a legutóbbi néhány évre. Tudta, hogy hívják, és hol lakik, de rád és rám nem emlékezett. Az orvosok azt mondták neki, hogy majd idővel visszajönnek a dolgok. Aztán hazament, de nem hozzánk haza, hanem egy másik lakásba, amit régen ismert, így azt hittük, hogy soha többé nem jön haza. Aztán elköltöztünk ide, és mikor az apukád emlékezete meggyógyult, akkor elkezdett minket keresni. Végül megtalált minket itt. Telefonon már beszéltünk is. Ha minden jól megy, akkor eljön hozzánk hamarosan. – Tényleg? – Emese könybelábat szemében most, mintha a nap sütött volna ki. – Mikor? – Nem sokára. – Jaj, de jó, hogy meggyógyult. Most majd gyorsan én is meggyógyulok, és akkor nekem is lesz sapukám mint a többieknek. – Bizony, igyekezned kell meggyógyulni, édesem. Tónka a ismeret furdalással teli örömmel nézte a kislány boldog arcát. Hazugságot hazugságra halmozok, de ha ez az ára egy percnyi boldogságnak emese szemében, akkor a fene bánja.